крикнув Невіл. «Скільки можна порушувати правила? Ви самі навчили мене чинити опір». «Так, але ж не нам», – увідчаї мовив Рон. «Невіле, ти не розумієш, що робиш!» Рон ступив крок уперед, а Невіл випустив з рук жабку, яка стрибнула і щезла. «Ану, спробуй мене вдарити!» затявся Невіл, стискаючи кулаки. «Я готовий!» Гаррі повернувся до Герміони. «Зроби щось!» У розпачі попросив її. Герміона вийшла наперед. «Невіле!» – сказала вона. «Я дуже-дуже перепрошую!» Вона спрямувала чарівну паличку на Невіла і вигукнула. «Петрифікус тоталус!» Невілові руки... Прикипіли йому до боків. Ноги стулилися докупи. Він захитався усім своїм закляклим тілом, а тоді упав, мов дошка, просто на обличчя. Герміона підбігла і перевернула його на спину. Невілові заципало щелепи, і він не міг говорити. Рухалися тільки його нажахані очі. «Що ти йому зробила?» – прошепотів Гаррі. «Це повний тілов'яз», – відповіла бідолашна Герміона. «Ох, Невіле, мені так шкода!» «Ми були змушені, Невіле. Нема коли пояснювати», – сказав Гаррі. «Ти згодом усе зрозумієш», – пообіцяв Рон, переступаючи через Невіле і ховаючись під плащ невидимку. Але нерухомий Невіл, який лежав на підлозі, був, здається, не надто гарним знаком. Страшенно знервовані, вони в кожній тіні від статуї вбачали Філча, а кожен подив вітерцю нагадував їм піза. Підійшовши до перших сходів, помітили місіс Норріс, що сиділа трохи вище від них. О, давай хоч з цього разу її копнемо зашепотів Рон на вухо Гаррі. Але той заперечливо похитав головою. Коли вони обережно проходили повз неї, місіс Норріс скерувала на них свої очі ліхтарі, але більше нічого не зробила. Вони нікого не зустріли, аж доки дійшли до сходів на четвертий поверх. Там похитувався Півус, намагаючись зібгати килим щоб усі в цьому місці спотикалися. «Хто тут?» – зненацька запитав він, коли діти наблизилися до нього. Він звузив свої лихі чорні очі. «Знаю, ви тут, хоч вас і не видно. Ви примари? Упері чи маленькі школярі?» Знявся в повітря і став кружляти, скоса поглядаючи в їхній бік. «Треба покликати Філча! Ой, як треба! Бо тут скрадається щось невидиме!» Раптом у Гаррі виникла ідея. «Півзе!» – засичав він хрипко. «Кривавий барон має свої причини бути невидимим!» Півз від шоку Мало не упав на сходи. Він вчасно опам'ятався і завис у кількох сантиметрах над ними. «Прошу вибачити, ваше кривавосте, ясновельможний пане бароне», – заговорив він улесливим голосом. «Моя помилочка, моя помилочка, я вас не бачу. Звичайно ж, ні, ви невидимі». Даруйте старенькому Півзові цей маленький жартик, прошу пана. Я тут у справах, Півзе, прохрипів Гаррі. Сьогодні, щоб тебе тут не було. Гаразд, гаразд, прошу пана, звичайно, мене не буде, погодився Півз, знову здіймаючись у гору. Сподіваюся, бароне, вам пощасти, а я не заважатиму. І він «Штес!» «Геніально, Гаррі!» – зашепотів Рон.